І вичерпаності. Євпраксія ж не помічала нічого. Цілували її руку два герцоги, Чотири архієпіскопи, Дванадцять маркграфів, П'ятнадцять єпіскопів, Баронів і кліриків без ліку. Шлейф її вбрання Несли чотири барони в золотих панцерах. Герольди дули роги. Пільмани і жонглери грали на лютнях і сопілях. Слуги розкривали важкі скрині, стягали в шкіряні міхи, метали в натовпи коронаційні срібні динарії і золоті соліди. Сам імператор дарував визначним гостям шати, оздоблені хутрами. Вона обдаровувала багатих двірських дам. Голоси вибухали від радості. З собору, Врочиста процесія прийшла вулицями просто до Рейну, де ждали імператора і імператрицю заквітчені судна з білими наметами на палубах. Кораблі, зв'язані докупи, щоб умістилися всі вельможні гості, попливли по Рейну суцільною масою, сунулися проти течії повільно. Берегом скакали на конях рицарі, коні ржали, рицарі вигукували щось радісно піднесене, в невеличких містечках приставали до берега, і там молода імператриця на представлення місцевих єпіскопів дарувала міністеріалам маєтності. У Вормсі, де мала бути перша велика учта, імператрицю зустрічали двірські жони числом сімсот, усі високого роду, поважні, сановиті. Генріх називав їх, вони кланялися, імператриця роздавала дарунки. Весілля мало тривати 17 днів, щоб перевищити графське весілля, на які відводилося рівно два тижні. Були учти на рейнських кораблях, у вормці і майнці. На ніч імператора і імператрицю урочисто відводили в призначенні для них покої, але виходило чомусь так, що спали вони порізно. Видно, так вилів звичай, а може до того спричинялася втома. Боівпраксія хоч молодша за Генріха вдвічі, та й то відчувала, що ще день-два, і вона не винесе більше ворочистостей, стояння на ногах, дурних розмов, повітальних вигуків, п'яного верзякання баронів, безкінечних переїздів по гірських дорогах, відвідан колишніх столиць германських, які Генріх заповзявся їй показати, а столиць тих було без ліку». Знов, як колись, городи ставали перед нею на кам'яні коліна, вклонялися з найвищих верхів ліси, ріки несли її на своїх струменисто-шовкових плечах. Так прибули до Бамберга, одного з єпіскопських городів імперії. Зустрічав їх новий бамберський єпіскоп Рупрехт, бо єпіскоп Отто перебудовував шпилі підмитий Рейном собор. Зустрічав їх ще на околицях, Унизу під городом, там, куди не пробивається сонце, йде жалюгідно животіє чорний люд. Зустрічава би не затримувалася внизу, не зачіпалася ні за що, швидше вгору, де в саме небо, врізається замок германських імператорів. Твердо стоять палаци, собори, монастирі, де імператора ждуть ліпші мужі, а імператрицю прагнуть побачити високородні жони». Боква був такий, що не зауважено ніким, як з другого боку під'їжджає до Бамберга ще одна валка вершників і повозів, не така численна і пишна, та коли придивитися, то й не без значення, бо не бракувало тут ні породистих коней, ні коштовних прикрас, ні багатої зброї, а попереду їхало двоє». Один старіший, з баронським садженим перлами і камінням нагрудником поверх панцера, а другий молодий, біля волосся до пліч, розсипається кільцем, розскочується, мов би заморський, перви. Легкий одяг на ньому барви молодої трави, чоботи зі зеленого хза. Кілька роззяв, лінькувато розглядали юного красеня, а якась дівка, вигукнувши смерть моя, в чим душ кинулося брудною вуличкою втікати від двох вершників, власне від того молодого, в зеленому як трава, з волоссям, розсипано-розскоченим, як заморські перли. То поверталося імператорське посольство з далекого Києва, поверталося з тим самим заубушем, тільки в барона. Тепер кінь був не білий, а золотистий, степовий, подарунок князя Всеволода. А поряд із бароном їхав не Кирпа, заставлений своїми дружинниками, який передбачав війну Києві, а юний дружинник князя Всеволода наймення Журила, несподіванка для його матері Журини та й для Євпраксії. Вертався з посольством і отець Северіан, який віз князівське благословення для Євпраксії, а вже потому Мав назавжди повертатися до Києва, коли б стачило йому нати сил, вичерпаних затяжливими і виснажливими переїздами через усю Європу. І коли б витримали його вічні породілі до краю Чеботиська, та латана-перелатана вилиняла і споловіла ряса. Посольство ніхто не зустрічав, бо ніхто й не знав про його прибуття. До того ж, усе нині кинуто було на зустріч імператора. Городи захлиналися від захвату і повітань. Про все було забуто, відкладено справи, викинуто з голови клопоти, відсунуто чвари, затамовано ворожнечу. По всій Германії читано маніфест імператорський з закликом молитися за нову імператрицю Адельгейду. Заубуш у дорозі вже чув цей маніфест, знав про весільну подорож імператора. Не дуже й поспішав до Генріха, слушно розмірковуючи, що той, хто просив київського князя притримати барона до віку, не вельми зрадіє, побачивши чоловіка, який знає за багатою, впливи має за великі.